і нічого мені зранку не сказала? Соромно стало. Я ж наче підглядала за тобою, а це не дуже порядно. Але чомусь подумала, що коли тобі не спиться, ти йдеш до цифр. А якщо до них йдеш, значить тобі добре з ними. А якщо добре з ними, то це означає, що ви розумієте один одного. Йду. Цифри не люди, вони не зраджують. У того малого тато на війні загинув. Ілля нічого не відповів. Бо що тут скажеш? І ось минув час. Ілля вже не боїться говорити з дітьми про математику. Він так любить дивитися, як ці малі бешкетники долають приклад за прикладом, задачку за задачкою, немов сходинки. Як тішаться своїм маленьким перемогам, і він разом з ними. Як дратується своїм невдачам, а тоді він сідає поряд, і вони разом долають таку, здавалося б, високу сходинку. У нього вже є кілька учнів, які захоплено дивляться на порожній правий рукав Іллії і говорять, що він крутий, бо знає математику і був на війні. Не тицюють пальцями, не співчувають, не зітхають, не говорять, що вони його туди не посилали, не вимагають героїчних розповідей. Немає нічого того. Вони занадто делікатні, аби нависати з безглуздими співчуттями та репліками». Може, вони такі, бо тим учням, які прибігають до нього, не тільки математика потрібна. Потрібне відчуття впевненості, що все вдасться, що є хтось, хто повірить у них. Ілля тепер точно знає. Діти щиріші і чутливіші. Діти правдивіші і справжніші. Дітям байдуже до твоєї тілесної оболонки. Головне, чи ти їх поважаєш і любиш. А ще, чи віриш у них. Все решта не має значення. Я бовдур, врешті не витримав малий і поклав ручку на стіл. Ні, не бовдур. Ця задача просто дуже складна. А ти знаєш, що є такі, над якими математики досі б'ються, і все ніяк. Уявляєш? Дорослі, серйозні математики, а задачка не розв'язується. Не може такого бути, охнув малий. Може. От, наприклад, був такий математик Кеплер. Жив у Німеччині в 17 столітті. Сформулював задачу, а розв'язали її аж через 400 років, уявляєш? Ого, придумав і не розв'язав, а хто розв'язав? Українка. Дівчисько, здивувався малий. Ну, можна і так сказати, розсміявся Ілля. Круто, дівчисько, і наше, додав Ілля. А довго вона розв'язувала? А як вона це зробила? А дванадцятку їй поставили? Потім усе тобі розкажу. А зараз головне зрозумій. Усе можливо. Головне не зупинятися. А що то за задача була, невгавав хлопчик? Ти бачив, як складають на базарі круглі яблука або помаранчі? Пірамідою, швидко відповів той. Молодець. І саме Кеплер визначив. «Що це найзручніший спосіб? А інші математики вже згодом довели, чому це саме так, а ще зробили інші, складніші розрахунки». «Тобто яблука так викладають не тому, що красиво?» «Отож, не тільки тому, що красиво». Хлопчик нахилився над своїм зошитом. «Допомогти?» – змилосердився Ілля. «Ні, не треба, я сам». «Ну, дивись». Урешті із задачею було покінчено. Як і з двома наступними. Зробили б ще одну, але по хлопчика вже прийшла мама. «Як він?» – із безнадією в голосі спитала Веллі. «У вас чудовий син і дуже талановитий. Не в математиці, це факт. Саме в математиці. Колись він буде великим математиком, от побачите. Не перебільшуйте, ви просто не бачили його оцінок», – зітхнула мама і притулила хлопчика до себе. Оцінки – це відносність. Якщо чесно, то думаю, що ніхто, крім нас самих, не вправі оцінювати і виносити вердикти. Ніхто нічого ні про кого не знає насправді. Тож як можна об'єктивно щось оцінювати? Ну, це ви вже про доросле життя говорите. А ми ще ж у школі, зауважила мама, допомагаючи малому надіти наплічник. Так, вирішив не сперечатися Ілля, у школі. Коли нам наступного разу приходити? Мамо, а можна завтра? Завтра? Ну, будь ласка. «Зможете?» «Зможу, приводьте». «Андрійку, можеш почекати маму на дворі?» – звернувся Ілля до хлопця. «Так, до побачення», – малий радісно вилетів у двір. «Ваш чоловік займався із Андрійком математикою, так?» – спитав Ілля. «Так, ви звідки знаєте?» – малий сказав. «А знаєте, чому він відмовлявся на уроках математики працювати?» «Ні», – зізналася мама. «Він не хотів зраджувати пам'ять про тата. То скажіть, невже він заслужив на погану оцінку за це?» «Я... «Я не знала», – у жінки зблиснули сльози.